Humanista lónevelés Jakab Zsófi műsor a mindarról, amit a lovakról tanítanak, amit a lovaktól tanulni lehet. Itt már. Köszöntöm a hallgatókat. És mai témánk a tavaszvárás. A ló nagyon várja a tavaszt, és gondolom a gazdája is. Hát annál is inkább most már remélem, hogy lassan kitavaszodik, mert már elég volt a térből a lovaknak is. Azért kell arról beszélnünk, hogy a tavaszi tendők, mert hát az ember azt mondja, hogy hát mit kell ilyenkor csinálni, végül semmi nem változik. Azért a tavasszal meg a jó idő beköszöntével egy igen fontos folyamat megy végbe a szervezetével, méghozzá a szőrváltás. Most nagyon sokan arra gondolnak, hogy hát most levedlik a nagy dolog, de eléggé megviseli a szervezetét a téli szőrnek a ladobás és úgymond a nyári szőrzetnek a Növesztése. Nagyon sok ló ilyenkor étvágytalan lesz, kedvetlen lesz, az energia szintje is visszaesik, és vannak olyan lovak, akik elég komolyan le is fogynak ebbe a folyamatba. Úgyhogy itt ilyenkor meg is szoktak ilyenni néha tapasztalatlanabb ló tulajdonosok, hogy hát hú, beteg a ló, meg baja van a lónak. Nincs ezzel semmi baj, de, de azért fokozottabban kell ilyenkor odafigyelni a terhelésre, és hát az ápolásra sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A lehet, akkor ha van rá lehetőségünk minden nap vagy minden másnap egy ilyen tüskés vakaróval jól át kell vakarni a lovat, hogy ez az elhalt szőrzet minél előbb lejönjön róla, és ilyenkor van az, hogy uh, amikor bejön a jó idő, akkor ilyen szinte úgymond csomókban jön ki a, a lónak az a hosszú téli szőre. És hát van olyan aki uh, ilyenkor uh, szint is vált, tehát uh, úgymond világosabb lesz a nyári szőrzet, mint a téli. Az Úgynevezett nyári feketék, mint például az én lovam is, azokra szokták azt mondani, hogy teljesen más színük lesz, mert míg télen teljesen feketék, a nyári szőrzet az viszont egy ilyen sötét pej, sötét barna szint kell elképzelni, ami világosabb is. És oda kell ilyenkor figyelni arra, hogy az időjárás változással ez a kemény, fagyott talaj ugye kezd olvadni, de hát úgy olvad, hogy a teteje úgy előbb olvad, mint az alsóbb ő, rétegek. A Nem is azt, hogy beszakad, mm. hanem csúszik. Tehát mm -hmm. Még azok a homokosabb talajok is csúszósak lesznek, mert alatta még mindig kemény fagyott a föld, a, ré... a felső réteg meg már ilyen sár. Úgyhogy szó szerint ő, csúszkálások vannak. És ő, arra kell odafigyelni, hogy olyan úgy ö, dolgoztassuk a lovat, úgy hajtsuk a lovat, hogy, hogy ne legyen lábsérülés. Mert ugyanúgy, ahogy mondtuk, hogy jeges téli talajon is ott csúszhat meg ugyaló, hogy, ö, hogy elszakad egy, egy ín vagy egy ízület, ugyanígy ezen a sáros ö, félig fagyott talajon is ö, megtörténhetnek ezek a, a balesetek, amiből aztán nagyon ö, nehéz fölépülni. És a lovaknak nincs egy ilyen bokavédő, vagy ilyen lábvédő, ami uh, tartaná egy kicsit, mint egy magas szárú cipő? Hát az az igazság, hogy ugyanúlnak mozó, tehát amit, amit uh amíg mi egy bog, magas szárú cipőbe is tú, relatíve jól tudunk járni, addig a lónak az elengedhetetlen, hogy, a, hogy ez a, a csűt, tehát a a fölötti rész az mozogjon. Uh -huh. Mert ha azt majd, akármivel bemerevítjük, akkor, akkor nem tud megmozdulni. Vannak invédők, amik ugye a felső, tehát az alsó lábszárra kell rá, hát most már tépőzárasak a, hát, a modernebb változatok. Ez attól uh, védi. van olyan ló, amelyik bokázik idézőjelbe, tehát összecsapja, vagy a hátsó mozgás közben a, a, a két hátsó láb összeütődik, vagy hajlamos arra, hogy, hogy az elejével is uh, összeűs az első lábait. Na most, uh, hát terepen meg az ágaktól az ilyen uh, kiálló... Uh, fa ögő, hmm. én, ami leesett a fáról tehát ezek terepre szokták ezt használni. De terhelést nem tud átvenni. Valamennyire fogja ugye ott a, a, a lábszárad de hát annyira nem, hogy ott, hmm. hogy ott ne lehessen baleset. Tehát az, hogy most én felrakok egy invédőtalóamra az, az nem a belső sérülésekre való, hanem hogy külső részen. A másik az, hogy én már tapasztaltam azt, hogy felraktak egy ilyen invédőtalóra és az alsó rész egyszerűen itt párta meg, meg csütbe, kidörzsölte annyira a lónak a lábát, hát hogy rossza ilyen rosszabb volt, mintha rossza mint hát. nem lett volna rajta. Nagyon sokan csak divatból rakják föl, mert mm -hmm. ugye, ha elütő, tehát fekete lóra, fehéret veszünk, mm -hmm. akkor azért az csinos tud lenni nagyon. Mm -hmm. Van egy bizonyos funkciója, de hát <coughs> igazából csak ilyen külső ütésektől véd. Magát úgy nem fog, tehát összefogja valamennyire ott az inakat, de már akkor szoktak ilyet fölrökni lóra, ha már volt egy sérülés. És akkor ugye szeretnék azt megelőzni, hogy, hogy az a sérülékenyebb inszalag az még egyszer elszakadjon. Akkor fáslizni szokták inkább, mert az, az jobban tartja. Uh -huh. Most arról is lehetne beszélni, hogy hogyan fáslizunk, mert ha túlszorosan fáslizunk, akkor elszorítjuk a vérkeringést, a túl azán, akkor meg lefogásni esni terep felénél a fásli. Én azt szoktam mondani, hogy, hogy még mielőtt elrontanánk azzal a lovat, hogy elkezdjük össze-vissza fáslézni, meg invédőzni a lábát előbb, előbb a fiatal főleg fejleszük ki azt, hogy erősek legyenek a lábai. És ezt már nagyon sokszor elmondtuk, hogy ott szokták elrontani, és onnan vannak később azok a tömérdek, elrontott, gyenge lábú, ö, sérült ló, hogy fiatal korában széthatják, amíg ugye megvan a lendület, megvan az energia, megvan az, hogy menőkedve van. Hát a legegyszerűbb egy három éves csikót elrontani azzal, hogy, hogy azt kihasználva, vagy állandóan menhetnék van, és, és tele van energiával. Egyszerűen, amíg fiatal aló, addig menjünk vele című előadás, ezt rengetegszer lehet hallani meg hát mikor menjen, ha nem most, amíg fiatal, és akkor háromtól hat éves koráig egy fokozott igénybevétel következtében. Még lehet, hogy észre se veszük, de már olyan hibák jelentkeznek a lábban, az inszalagok meggyengülnek. Ne tan kisebb-nagyobb szakadások vannak, hogy később majd 6-7-8-9 éves korában, amikor elméletileg egy lovat, ez sajnos Magyarországon nem így tapasztalható, de elméletileg egy lovat ő, nyugodtan lehet lovagolni 20 év fölött is, 25, sőt 30 évesen is. És nem törvényszerű az, hogy egy ló 15 évesen már nyugdíjba menjen, uh -huh. mint hogy nálunk nagyon sokszor előfordul, hogy a 15 év feletti, 16 éves lovakat már temetik. Uh -huh holott még a felét sem élt el annak az uh -huh. élettartamnak, amennyi egy, egy ilyen állatnak elő uh -huh. van írva. Egy idősebb lovat, azt ugyanúgy vágtázik meg, meg őket, meg minden? Kiméletesebben kell vele uh -huh. dolgozni, de ugyanúgy lehet vele lo lovagolni. Uh -huh. Hogyha megfelelően volt tartva, és megfelelően volt... A lóhoz rengeteg türelem kell. Azt teszük, hogy, hogy 30 évig él, akkor természetesen nem... <kül> nem az első, mm. tehát nem háromtól hat éves szét használni. Uh -huh. De nagyon sokan nem várják ki. Itt csak nem, mint itt az érsportolók, hanem, hogy, hogy egy tizenkét éves gyerek az, az, az atletikai bajnokságot nyer, vagy mit tudom én, ilyen gimnasztikai, hát, és utána a es korában meg az izületei kész vége. Az, az a baromi nagy tévedés, hogy, hogy három évesen attól, hogy rá lehet még ülni, attól még nem, nem olyan, e, nincsen ellenálló képessége, uh -huh. olyan, úgymond nem felnőtt még való. Uh -huh. És egy a hat éves koráig, öt-hat éves koráig kell úgy lovagolni kiméletesen. Uh -huh. Én legalábbis, ez az én véleményem, tehát uh, én direkt, amikor ugye nekem meglett a én felkészültem arra, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat lesz. És uh, hát most lesz jövön a hat éves aló. Nem lesz, várjunk csak, de 98, igen, 6 éves lesz aló, és ö, idáig azt kell mondani, hogy, hogy szinte annyi dolgozott, csak amennyit muszáj, hogy, uh -huh. hogy, hogy meglegyen meg uh -huh. a kondíció, elsajátítsa a lovagolás alapjait. És most lesz az, hogy ha egyáltalán lesz ehhez kedvem, hogy én pályán gyötörjem a lovat, hogy egy picit finomabb mozgásokat megtanulunk, és és Mert ilyenkor már csontjai kifejlődtek, ez ilyenkor már felnőtt, pontosan ilyenkor uh -huh. már megállt a fejlődésben, uh -huh. mert mondjuk ő ráadásul egy későn élő típus, mert félig lipicai, tehát a lipicairól azt tudni kell, hogy hat, hat, hét éve, tehát hat évesen felnőtt, uh -huh. nem három. ahogy ugye uh -huh. a telivéreknek szoktak mondani, 3 éves kortól nem csikó a, a a csikó többé, hanem ló. A lipicainál 6-7 éves korba kezdik el egyáltalán komolyan dolgoztatni az állatot. Mikor én nem voltam szilvás akkor egy 7 éves kanca volt befogva a kocsiba, és azt mondta rá a hajtója, hogy hát ez még kezdő, fiatal. És amikor elkérdezi, mennyi idős, egy 7 éves. De most ez sok lóvasba többene, hát 7 éves sem már ugye, bár egy profiló lónak kéne lennie. De ez nem így van, mert mert hagyni kell annak időt, hogy ugye megerősödjenek az izmok, inak, ízületek, és utána lehet elkezdeni intenzívebben terhelni a lovat. Ha már minden áron ugye távlovaglás terep menni akarunk vele, akkor kell annyi időt hogy mert aztán utána, hogyha tényleg mindent jól csinálunk, akkor ez nagyon sokáig ló lesz. És a lényeg egyébként is az, hogy ne költsünk egyfolytább állatorvosra, meg ne kelljen parkolópályára rakni a lovat. Mert hát annak ugye sem értelme nincs akkor. Hiába lovagoltuk szét három, három éves korától, hogyha egyszer csak kap egy inszallag szakadást, ami hat hónap pihenés, és úgymond nem lehet mozgatni. És egy egész életére gyengíti. Ez egy egész életre mm -hmm. szóló dolog, mert uh, igaz, hogy ott gyógyulnak a dolgok, de, de kötőszövettel pótló uh, tehát a kötőszövettel uh -huh, pont, el a előtt. szervezet uh -huh. így van az, ezt az, az elvesztett szöveteket, ami abszolút nem annyira rugalmas, mint, mint az eredeti inszalagnak a szövete, és sérülékenyebb is lesz. Tehát uh -huh. utána örök életében vigyázni kell a lóval. Uh -huh. nem, nem lehet bizonyos talajokon menni, nem lehet kemény talajon menni, nem lehet erőltetettel menni, uh -huh. nem lehet túlmély talajon menni vele mert egyszerűen ki, úgy, úgy szoktunk mondani, hogy kijön az inszalag, tehát ö, azt meg lehet figyelni egyébként széthajtott, ö, hát nem is kell györeg legyen, de erősen igénybe vett lovaknál. hogy ott alul a, a bokánál ilyen ö, pici, hát nagyon mogyoronadság dudorok vannak, amik, amik ugye... Hát azt jelzik, hogy ott elég igénybe ég voltak véve a szalagok. Mm -hmm. Tehát ezt, ha, ha lovat veszünk, akkor ezekre mindenképpen figyeljünk mm -hmm. oda, mert meg hát, ha megvan hajolva a hajolva térdben a, a lábalónak akkor is az arra utal, hogy egy kicsit a lába, uh -huh. uh -huh. hogy, hogy hát úgy mondom, szoktuk mondani, hogy rokkant térdű uh -huh. vagy, uh -huh. vagy ott, ott bizony lazák az izületek, a túl közel, tehát a túl uh, lapos, a csú, túl közel van a, a boka a talajhoz, uh -huh. akkor is. Csak és Nagyon élaposan áll. Így uh -huh. van, szóval oda kell arra figyelni, és mondom... Ez úgy, fájdalmas is lehet, nem? Hát uh, fáj, persze, mert, mert uh, mozgás után vagy a rossz uh -huh. inszalagú, rossz szlábú <coughs> egyébként sem kellemes uh -huh. a mozgás. És hát ugye a ló lelke a lábában van, tehát hogyha a lábát tönkretettük a lónak, akkor nincs lovónktól. Uh -huh. Ezt így kell fölfogni, hogy élhet valameddig az a ló, de az ő életének úgymond vége van. Uh -huh. Tehát lehet őt tartani évekig, 10-20 évig akár, de már lovagolni nem lehet, ha annyira olyan mértékben tönkre van menve, ami, amit uh, ugye nem lehet már visszafordítani. Uh -huh. Na most Természetesen, tehát hogyha megnézzük a lólábát, ott minden pontosan meg van szerkesztve. Ha már valahol kimozdul egy, egy, egy, egy szögben megbillen, akár a csőd, akár a, a, a, a, a, a térnél a lábszár, akkor az már hatással van a csontokra is, hatással van a patacsontra, és az szokott lenni, mm -hmm. hogy egyikből következik a másik, hogy, hogy megbillen a patacsont a, mm -hmm. a a talp felé, és akkor úgymond súlyosabb esetekben át is szokta ütni a talpat. A, ugye a patának az alsó részét, és hát az viszont rendkívül fájdalmas. Azzal is tud élni a ló, tud mozogni is vele, mert akkor ilyenkor fel szoktak ütni egy vas ö, alátétet. Uh -huh. Ne bújjon ki ugye, a patacsont a talpon, de, de fájdalmas dolog. Tehát, hogyha ott Megbillen a, a patácsont, akkor abból rendszerint savos patágyuladás szokott lenni. Uh -huh. Súlyos esetekben a, a, ki is tud lépni a a patájából, tehát ö, olyat is ö, tapasztaltak már, hogy, hogy például takar, rossz takarmányozásnál, egy ilyen hirtelen fellépő savós patairha gyulladásnál ö, olyan súlyos is lehet a dolog, hogy, hogy maga ez a, ez a, a, a savós gennyes, ö, ami meggyűlik ott a patában, az egyszerűen szétfeszíti a párta szélnél, a, ugye, ahol a pata csatlakozik a, a lábhoz a párta szelet, és ott jön ki és abba, annak az egyenes következménye az szokott lenni, hogy, hogy egyszerűen fogja magát a ló, és úgymond kihúzza a, a, a patacsontot a patából, és kilép mindegy cipőből. És elhagyja a patáját? És elhagyja a patáját, igen. Uh -huh. Tehát az egy, rendkív, az egy nagyon fájdalmas van. dolog, na most újra nő a pata, uh -huh. újra lehet növeszteni a patát, hát szoktak ezzel próbálkozni, akkor begipszelik ugye a lónak a, a lábát, egy ilyen gipsz, Uh, ben áll a ló nem mozoghat, nem is tud mozogni, és ez egy rettenetes kényszenvedés, Úgyhogy uh, ha már ugye annál tartunk, hogy most ugye a tavaszi teendőknél belebillentünk ebbe a dologba, de a lábsérülésekre nagyon oda kell figyelni. Főleg ilyenkor, mikor nagyon trükkös a talaj, hol kemény, hol fagyos, uh, hol megint uh, ugye. Akkor a, a sárba ezek a göröngyök, hogyha megfagynak, akkor azokra rámegyünk, ott is nagyon kell figyelni, mert ott is könnyen lehet egy ilyen szakadásos ö, uh -huh. baleset. A, a fagyott talajon ezek a göröngyök megnyomhatják a, pata, a, a talpat, és az is, hogyha nagyon megnyomódik, érzékeny lehet, akkor ilyenekre kell még odafigyelni, hogy... Ö, hogy ezekre a rejtett kövekre, amik a nyírbarázdába bele tudnak ékelődni, mert ilyenkor, amikor a sáros a talaj, majd aztán megint megszárad, az a lónak a patájban ugyanúgy beleszárad, uh -huh. és az ember hajlamos arra, hogy hát ezt most nem kaparom ki, mert úgy sincs benne tárgya, mert tele van tömbbe földel, igen, de a földréteg alatt ott lehet egy kő uh -huh. benne a nyírbarázdában, uh -huh. amit mi nem látunk. Uh -huh és azt nem kaparjuk ki, és esetleg úgy ékelődik be, hogy egyre mélyebben nyomul ugye a gyümölni. mozgás következtően, akkor begyulladhat, igen, az uh -huh. egész. Hogy úgy megnyomja a patát, hogy akkor uh, hetekig megint nem lehet rendesen használni a lovat. Uh -huh. Érzékeny lesz azon a részen uh -huh. a, a patafal. Úgyhogy... Uh, és vannak nagyon furcsa, rejtett uh, dolgok, amiket igazából nem tudni, hogy hogyan történnek. Volt nálunk egy eset egyszer a lovardában, hogy... Uh, ki a Kovács megkörmölni a lovat, és ahogy kaparta ugye ott a patatalpat, egyszer csak ilyen fekete lötj, jött ki a patából, és egy ilyen hatalmas lukat talált benne, ez is előfordulhat, úgyhogy a ló teljesen nem is mutatja, hogy, hogy ott neki bármi baja lenne, tehát tünetmentes. Uh, úgyhogy uh, fokozottan mindig oda kell figyelni, arra, hogy érzékeny a patatalp, ha kipucoltuk, nyomkodjuk végig, uh -huh. kocogtassuk Szent, hogyha visszajössz egy ilyen tavaszi rendben, meg kell mosni mondjuk a lábát? Nem árt lemosni egyébként mm. is róla a sarat, és akkor, ha már lemostuk, akkor mm -hmm. tüzetesen átvizsgálni. Be lehet kenni, ugye ilyenkor télen kiszokott uh, hideg is igénybe veszi. Vannak különböző patazsírok, pataolajok, amikkel nem árt bekenni. Megoszlanak a vélemények arról, hogy kívül lehet csak kenni a patát, vagy a patatalpat és a nyírbarázdát is beletekenni, Ma már lehet kapni olyan uh, patazsír, pataolajokat, amik ilyen antibakteriális hat tehát be lehet velük kedden nyírbarázdát, sőt ajánlott, hogy ezekbe az apró repedésekbe is belemenjen, és ott az a, ilyen pangó baktériumokat, amik a trágyából erednek, ugye Lesz. ki tudja írtani. Aztán ö, ilyenkor, hogyha mondjuk sokáig sáros a talaj, akkor előfordulat, rothadás is. Tehát ö, meg annyira megpuhulhat a pata, hogyha uh -huh. nincs rendszeresen pucolva, akkor ott lehet kisebb-nagyobb rothadás, ugye elkezd porladni a, akár a, a szaru. Ö, arra is lehet kapni nagyon jó bükfak rá készítményt, ami ilyen rendkívül, hát van, aki azt mondja, büdös más, szereti, füstölt sonkaszaga van, de én füstölt szagú, és előszeretettel tapad bőrre, ruhára, minden, hogy azt nehet, ne, ne jöjjön ki, viszont egy pici ecsettel azt a nyírbarázdába és a patatalpra bekemve, az percek alatt bekeményíti, és, és megkeményíti megállítja rothadási mm. folyamatokat, mm -hmm. és nagyon ki kiadós De ezt nem. még kimenetel előtt érdemes állatni? Nem, ez mindig uh, terep után, Tehát patazsír, uh -huh. uh, patazsír, mindenféle kences, csak akkor, ha ló már a boxban, marad az éjszakára, mert uh -huh. uh, a, a patazsírt előtte kenjük föl, és utána kiengedjük a karámba, akkor a porakosz az bele ragad uh -huh. magába be a, a zsíros anyagba, és akkor eltömíti ott a a, a, a pórusokat, meg, a, meg egyáltalán ugye Sokkal uh, koszosabb lesz a pata, mint amilyen volt az elején. Uh -huh. Tehát mindig ezt munka után, amikor már behoztuk a lovat, tudjuk, hogy már nem megy ki. Akkor uh, ugye, csutakolás, pucolás után ellátjuk a lábakat, és, uh -huh. és akkor jól be lehet kenni, és berakni a szalmára. De mindenképpen, tehát erre nem csak télen, meg nem csak tavasszal, hanem az egész évben fokozottan oda kell figyelni, hogy patazsírral ne küldjük ki a napra lovat, mert az se tesz jót neki, mm. hanem mindig az Istálóban legyen vele, hogyha, hogyha úgy döntünk, hogy bekenjük a lábát, akkor aznap már ne vigyük ki, vagy ne engedjük ki. Egészen más persze, amikor a ló készül, mert akkor beszokták előtte is, hogy csillogjon a pata, mm -hmm de ilyenkor érdemes uh, akkor, amikor már visszavezetjük az istállóba lovat. Aztán uh... Hát mit lehet még a tavaszhoz hozzátenni? Azt, hogy ilyenkor, amit elhanyagoltunk télen szerszemápolás, amit már, már volt szerintem pont egy évvel ezelőtt szó, hogy most már jó, hogyha mondjuk a pluszok fele men, megy a hőmérséklet, és nekünk sem olyan kimerítő, akkor érdemes egy, egy napot arra áldozni, hogy kimegyünk, megpaskolgatjuk, puszilgatjuk a lovat, majd előszedjük a felszerelést és atomjaira szétszedjük. És akkor érdemes át, először nyeregszapannal lemosni ugye a nyerget kantár, tehát az összes részeket. Majd ki mivel, hát van aki olajjal szereti, bőrolajjal, van aki ö, ilyen ö, mélyhőviasz alapú ö, kenő anyaggal, ápoló anyaggal átkenni minden egyes részét, mert nem olcsó a felszerelés, és ha már van, akkor vigyázunk rá. Tehát a, ny a nyereg mindent jó vastagon, amennyit beszív a bőr, annyival bekenni, ha kell még egyszer. Ezt egyébként hol tartják a főszerelést? A főszerelést, hát minden rendes istalban van egy nyerges helyiség, ahol ilyen az áll, tehát a falra vannak szerelve ilyen rudak, ilyen uh -huh. nyeregálványok és akkor azon van a nyereg A tartal... Elméletileg nem. Uh -huh. Tehát... Hát ott... Nem. A lovardában egyébként is, hogyha valaki bekerül, vagy már tapasztalt, az egy zárt közösség. Tehát ott mindenki mindenkit ismer. Mm -hmm. És hogyha idegen jön a lovarda területére, akkor hát ez rögtön ki szurva, Tehát az mm -hmm. nem lehet, hogy ott bepakol valaki három nyerget és, mm -hmm. és elmegy, mert rögtön valaki meg fogja kérdezni, hogy, hogy mit pakol. A másik, hogy egy lovarda körül mindig van három-négy jól megtermelt kutya, akik mm -hmm. ket, ugye a lovasok ismernek. Egy ismeretlen embernek nem biztos, hogy kellemes úgy kiszállni az ajtóból, hogy három kutya ordít ugye a, a uh -huh. kocsi ajtajánál, mert ha nem ismeri a kutyákat, nem fog kiszállni. Uh -huh. Úgyhogy meg hát a lovász az, az ugye 90 ban ott van éljel nappal, tehát az se lehet, uh -huh. hogy besétel valaki és fölpakolja, mert mindenkinek, ugye nálunk például azt veszük, vala nyergesből 5-6 vesztend nyereg, a fél, hát 250, fél millió uh -huh. forint között mozog darabja, Ö, azokat ugye nem, nem lehetne ott őrizetlenül, logikusan, de senki nem fogja őket bepakolni, uh -huh. mert, mert ilyen nincs, hogy egy kisét a nyergekkel. Uh -huh. Úgyhogy a felszerelésre is érdemes időt fordítani, mert minél jobban ápoljuk, annál tovább fog tartani. Ilyenkor érdemes, jó jól átmosni az ablát, lesikálni esetleg, akkor mondjuk ne használjunk rá semmiféle vetszet, meg kemikáliát, ilyen hogy fénypucolót, mert hát utána aztán imádkozhatunk, hogy bevegyi aló a szájába. Viszont ilyenre, hogy a kengyel, a réz, hogyha esetleg réz van, a van részben vannak? Igen. Uh -huh. vannak a csatok, a, a kis díszítések azokat át lehet egy kis fémpucolóval uh -huh. szépen ápolni, hogy a rozsdás, hát hogy egyáltalán, hogy ne zöldüljön be, ugye uh -huh. maga a réz, és akkor a nyergen, amik vannak fémből, azokat is fémápolóval átdörzsölni. Hát nem csak, hogy esztétikusabb, meg szebb, hanem tovább is fog tartani. Ugye nézzük át ilyenkor a hevedert, nincs elfáradva a gumi, a heveder, nincs a bőr szakadva Valaki kötél hevedert használ, nem rágták ezt, mert az is előfordult már nálunk, hogy szétrágták az egerek, ezek uh -huh. puha kötélből font hevedereket. A pótoljuk, amit pótolni kell, és a többi, és a többi, de Um, azért uh, ajánlanám azt, hogy ezt ne a mínuszokba csinálni, mert hogyha ott kezdünk el mosogatni, akkor az ugye megfagy rá, vagy már ezt kint kell csinálni, mert bent nincsen rá igazából hely. Úgyhogy pucoljuk, hát ilyen tavaszi nagy takarítás, pucoljuk ki a ládánkat, nézzük meg, hogy mi az, ami már nem jó, lejárt patazsír, vagy mit tudom én, három-négy éves, ami ott megbenészedett szépen, vagy, vagy bebüdösödött, azokat is ki lehet dobálni. Az ember hajlamosra, hogy ne figyeljen oda arra, ezekre a dolgokra. És... Hát lényegében ennyi, ugyanúgy, ahogy az autót, uh, ugye karban tartjuk, uh -huh. ugye ezekre is oda kell figyelni, és hát természetesen a lóra fokozatosan. Ilyenkor még annyit lehet, hogy uh, vitamin készítményeket uh -huh. venni egy picit, hogy ezt a szőrváltásos uh, nehezebb időszakot uh, átvészelje a ló, és, és uh, meg legyen a megfelelő vitamin és nyomelem a... Ez a folyamathoz lehet venni különböző vitaminkészítményeket, ami egyébként sem árt a tél után, és uh -huh. mielőtt még elkezdődik a, a legelés. És mekkora tablettákat kod? Nem, tablettában van, ez granulátumban <gül> van, tehát uh, granulátumban van, lehet tápot venni, lótápot, a vitamin és Ez azt az az Igen, azt a takarmány keverve vagy uh -huh. pedig uh, folyékony, uh, tehát ilyen uh, adagolós. Nem, azt is a, a tápra, egy ilyen uh -huh. szirupszerűség uh -huh ilyen formában is van. Hát ez ló, ló válogatja, van, amelyik abszolút nem eszi meg, ha rá van ez a szirup szórva, van, aki a granulátumot nem szereti, ezt ki kell egy uh -huh. picit kísérletezni a lovunknál, hogy mi az, amit hajlandó elfogyasztani. Uh -huh. Mert a B-vitamin tartalmuknál fog ezek egyébként is elég büdösek, uh -huh. tehát van olyan ló, amelyik aztán abszolút nem hajlandó elfogyasztani. A, an, ha semmilyen formában nem fogyasztja el, akkor mindig lehet kapni ilyen répaszeleteket, ezt boltba lehet kapni, amik szintén be vannak m, Hát, vagy beszórva, vagy, vagy vitamin tartalmuk uh -huh. van valamennyi, uh -huh. azt, azt is lehet uh, uh, ugye adagolni. Uh -huh. Meg hát természetesen alma, répa, friss ilyen finomságok, az is nagyon nagyon kedvesek. Megyünk meg ki Hát egy kilóval minimum, <gül> igen, az annyit-annyit <gül> simán be nyomni. Uh -huh. A ja, Standard ilyenkor egy kiló alma és egy kiló répa, és akkor azzal el is van uh -huh. És hát nyáron majd természetesen dínye Ez a kedvenc. Uh -huh. Úgyhogy szerintem akkor legyen ennyi, és két hét múlva akkor minden jól magy újra itt. Köszönjük szépen, Jakab Zsófit alatt. Viszont hálás.